A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne tare nevoiaș și omul ăsta își avea cășcioară la marginea unui codru nesfârșit, unde își ducea viața împreună cu nevasa și cei doi copii ai săi. Pe băiat îl chema Hansel, iar pe venițe Gretel. De ce erau, nu prea aveau cu ce să-și astâmpere foamea și într-o bună zi, întâmplându-se să se abată asupra țării o mare scumpete, nu mai fură în stare să-și agonisească nici măcar pâinea cea zilnică. Se în pat... Dacă vietul om începeau să-l muncească gândurile și, zvârcolindu-se neliniștit în somn, se pomenea coftează cu grea o e... Și într-unul aceste seri îi zise el nevestisii. E... Ce o să ne facem noi, mai femeie, mai? Cu ce să-i hrănim pe vieții noștri copii, că nici pentru noi nu mai avem nimic, nu mai avem nici de unele. Știi ceva bărbate? Mâine în zori luăm copiii cu noi și ducem unde-i pădurea mai deasă. Ce facem? Le facem un foc bun, le dăm câte o bucătură de pâine și pe -o urmă ne vedem de treburile noastre. Ei, iar pe ei îi lăsăm acolo. Ne-a nimerit nor să mai nimerească drumul spre casă. De asta sunt sigură. Și în felul ăsta ne folosim de ei. Nu, nu, nu! Nu, nu, nu femeie! Asta să nu faci în ruptul capului. Nu mă de inima să-mi las copiii singuri în pădure. Ei. Că doar multă vreme nor ar trece și, -și ori veni fiarele sălbatice ce să-i sfâșie. Nu nu, nu, nu, nu. Vai de tine, neghiobule! Ea, Vai de tine, e. De așa, atunci o să murim de foame toți patru. Ei lasă, -că. Poți să cioplești de pe acum, scândurile, pentru sicrie. Da. Și femeia nu-i dă pace până când omul nostru nu se învoie. Bine, bine, uite, o să facem cum, cum spui tu, da. Totuși mi-e tare mila de bieții copii. În acest timp, cei doi copii stăteau treci naș Că din plicina foamei nu putură să închidă un ochi. Și așa se făcu de auzire tot ce spuseseră, maica s-a și taică-su. La un moment dat, Gretel început să plângă cu lacrima mare și spusul spus sub Hensel printe sughițuri. De-acu s-a sfârșit cu noi. Liniștește-te, Liniștește Gretel, și nu mai fi măhnită! O să găsesc eu o scăpare. După ce a dormiră, Hansel se sculă, își puse hainuța pe el și, deschizând ușa, se strecura afară. Luna lumina ca ziua și pietricile albe din fața cășcioarei străluceau ca bănuții cei noi. Hansel se -a plecă de mai multe ori până ce își umplu bine buzunalul cu pietricele. Apoi se întoarse în casă și șotirul gâtăl. Feile neșteita, draga mea surioară, și dormi în pace. Apoi se culcă din nou în pătuțul lui și a adormi. Femeia nici nu așteptă să răsară soarele, că se și înființă la patul copilor să-i trezească. Iați ți sculați că mergem la pădure să aducem lemne! Apoi dădu fiecăruia câte un codru de pâine și mării printre dinți. Asta aveți de mâncare pentru prânz. De vă îmboldește foamea, nu cumva să mâncați înainte, că altceva nu mai căpătați. Gretel lua toată pâinea și-o ascunse sub șorț din pricină că buzunarele lui Hansel erau pline cu pietricele. Apoi porniră cu toții spre pădure. După puțin timp, Hansel se opri și își aruncă privirea înapoi spre căscioara ce rămăsese în urmă. Asta a făcut dată, apoi iarăși și iarăși și dacă-l văzut, tai să-i spuse. Dar ce ai, Hansel, de te oprești mereu și te uiți înapoi, he? Eh? Ia vezi mai bine cum mergi, să nu-ți chiloadești cumva picioarele. Știi, taicuțule, mă uitam după pisicuța mea albă. Stă cocoțată pe acoperiș și îmi face semne de rămas bun. Dar vezi că femeia i-o tăie pe dată." Prostă, nacule, nu nici nicio pisicuță! E soarele de dimineață care strălucește după horn!" Ei, acum e timpul să vă spun că Hanser nu se uitase după nicio pisicuță și că de fiecare dată când se oprea, scotea din buzunar câte o pietricică și-o lăsea să cată pe cărare. După o bucată de vreme, ajunsere la locurile unde pădurea se îndesea și cam pe la mijlocul ei, Omul nostru se opri și zise. E, he, he, he, acum copii, mergeți după vreascuri, ca să vă facă tata un focșor pe cinste, să nu vă mai fie fric deloc. Hensel și Gretel aduseră vreascuri cât aduseră, până se făcu o moviriță bună. Lemnele luară foc pe dată și când a început să crească, femeia grăi. He, stați lângă foc, copii. Și odihniți-vă că noi ne ducem mai încolo în pădure să tăiem lemne și când vom termina cu tăiatul ne întoarcem aici și vă luăm acasă. Copiii se așezară lângă foc și când se făcu ora prânzului, fiecare își mâncă bucătura de pâine. Și cum auzeau tot mereu răsunând lovituri de topor, erau încădințați că tatăl lor trebuie să fie ceva mai încolo, nu prea departe. Dar vezi că loviturile nu erau de topor, Omul nostru legase o creangă de-un copac cioturos și de câte ori bătea vântul o izbea încolo și încoace de copac. După ce așteptară să vină să ia, vreme lungă, nu glumă, căzură toropiți de obosară și-a dormit răbuștean. Când s-au trezit, era noapte întunecoasă de nu vedea erau doi pași. a început să plângă și, printre sughițuri și suspine, își întrebă frățiorul. Cum o să ieșim din pădure?" Mai ai răbdare? Până cere sare luna. Și atunci o să găsim noi drumul. N-avea grijă. Da. Răsări luna plină de zice că polește cu aur pădurea. Știu dacă ce se arătă pe cer? Însă își luă de mânt, începură apăși pe urma cerelor, care scântăiau ca bănuții cei de curând bătuți și le arătău drumul. Mersele ei așa toată noaptea și când începură amijizorile ajunsele la casa părintească. Au bătut ei la ușa au bătut ei la ușă, cioc, cioc, și când femeia o deschise și dădu cu ochii de Hansel și Gretel, pe dată se arătă a fi fost foarte îngrijorată de soarta lor, zicând le cu prefecătorie. Copiii răi ce sunteți! De ce ați adormit în pădure atâta vreme? Ne-ați făcut să credem că nu mai vreți să vă întoarceți acasă! Dar vezi că tatăl copiilor se bucură cu adevărat, când inima lui era măhnit că răsase atât de singuri. Nu trec multă vreme și nevoile începură iarăși să-i încolțească. Și numai ce auzirea copii într-o noapte pe femeie zicându-i lui bărbatul său, care se perpeleană așternut. Hey. De acum am terminat și merindele, că nu mai avem în casă decât o jumătate de pâine. Așa e măi, nevastă -mi. După ce o mâncau și pe asta ne am sătura cu răbdări părăjite. Ei, hey, tu. Trebuie să ne descotorosim de copii, auzi tu? Ei, hey, O să-i ducem în afundul pădurii ca să nu mai poată nimeri drumul dă voi să se întoarcă acasă. Altă scăpare nu văd, de nici drag să ne mai putem ține zilele. Bine, bine, o face cum Vezi însă că omul lui îi se încrâncină inima la auzul acestor cuvinte și gândi în sine sa. Ba mai bine s-ar cuveni să împarți cu copiii tăi ultima bucătură. Mai zicea el ce mai zicea, dar femeia nu lua deloc în seamă spusele lui, ci tot o și îl mustra. Acu e știut. Cine își calcă pe inimă prima oară, musa trebuie și a doua oară să facă la fel. Copiii erau însă treji și auziră toată voroava lor. După ce bătrânea dormiră, Hansel se scula din pat și fusea să facă să adune pietre cum făcuse și de prima dată. Dar vezi că femeia avusese grijă să încuie ușa, așa că băiatului nu-i fu chip să poată ieși din casă. Și deși îi era inima grea, își mângâie surioara spunându-i... Ce ne faci? Nu plânge grete. Și doar liniștită, om, găsi noi cum să scăpăm cu bine. Nici n-a pucat să răbine să zorile, că și veni femeia și trase pe copit în așternut. Apoi le câte o bucățică de pâine, care era cu mult mai micșoară decât cealaltă dată. În timp ce mergeau ei pe poteca ce ducea spre pădure, Hansel începă să face firmituri în buzunar, din loc în loc se oprea și le presăra pe jos. Hei, ia ascultă, Hansel! Ce de tot oprești mereu și privești în jur, ai? Ne ziți mai bine de drumul tău și mergi cum trebuie. Păi, uh, mă uit după porumbița mea, care stă pe acoperi și vrea să-mi spună la revedere. Prostă, nacule! Nu-i nicio porumbiță. E de dimineață care strălucește sus deasupra hornului. Dar vezi că Hansel nu renunță la ce și pusese în gând și în încetășor împriște pe drum toate firmiturile. Femeia îi duse pe copii de departe, de parte tot mai în adâncul pădurii, unde nu mai fuseseră în viața lor într-un luminiș, făcură iarăși un foc mare și mama le zise cât putuia de blândă. Rămâneți aici, copilași, și de vabilui oboseala n-aveți decât să puneți capul jos și să dormiți o leacă. Noi ne ducem în pădure mai încolo să tăiem lemne și seara când o să și lucru, ne întoarcem să vă luăm. Zburară ceasurile să lăsă și amurgul, dar vezi că nimeni nu se arătă să ia pe pieții copii. Și cum adormire greu, se trezirea de-abia întoi nopții. Dacă văzu ce se întâmplase, Hansel o mângâie pe surioara lui și zise Să rămânem aici până ce-o răsări luna, ce? că atunci ne-o fi mai ușor să găsim firmiturile pe care le-am împrășteat pe jos, cât am mers. Ele or să ne arate fără greș drumul spre casă, asta e sigur. de îndată ce se înălța luna deasupra pădurii, copiii se sculară din colcușul de vreascuri, dar vezi că nu mai găsirea nicio firmitură. Mulțimea de păsărele, care tot zboară peste câmpuri și peste păduri, de mult le ciuguliseră pe toate. Dar Hansel avea o inimă vitează și spuse lui Gretel. N-ai teamă, surioară! Până la urmă, tot o să găsim drumul. Dar vezi că nu fu chip să găsească. mersă toată noaptea și mai merser încă o zi, din zor și până în seară. Dar de izbutit, tot nu izbutiră să iasă din pădure. Și erau prăpățiți de fame ca de ei, că afară de câteva boabe de fructe sălbatice, culese de pe jos, nimic nu mai luase în gură. trudit ce erau sărmanii copii, abia, abia și mai tregeau picioarele. Și așa se făcut că nu mai putură merge și chemându se sub un copac, a adormirea muște. Și se evi și a treia dimineață, de când copiii părăsiseră casa părintească. O luarei la picior de cum soare dar cu cât mergeau, cu atât se afondau mai adânc în pădure. De nu le venea cât mai degrabă un ajutor, se afla un mare primej de moarte. Când se făcă ora prânzului, numai ce văzură pe o cracă o păsărică albă și frumoasă care cânta atât de duios că se opri de vrăjiți să o asculte. După ce-și sfârșit cântul, păsărica își întinse și zbură zbrrrr pe dinaintea copiilor. Dacă văzurile e asta, începura se lua după ea, până când se făcu de ajuns la o căsuță. Cât ai clipi, păsărica să-l lăsă pe acoperiș și când veniră mai aproape de căsuțe, copii, rămaseră cu gurile căscate. Toate căscioara era făcută din turtă dulce și acoperită cu cozonac, iar geamurile erau din zahăr curat. Hai. Hai să începem să îmbucăm și să ne fie de bine. Uite, Eu o să mănânc o bucată din acoperiș, da. iar tu, Gretel, ia de gustă din fereastra asta, da. Coetare tare dulce. Hansel se înălță pe vârful picioarelor, rupse o bucățică acoperiș și-ați dea seama ce gust are. Înăstim, Gretelor înseia de zor o spărtură de geam și numai ce s-a auzit deodată o voce subțirică ce venea dinăuntru căsuței. Cărănț, cărănț, cărănț, dar ce hoț rănțe a mea cășcioară? Cine, cine e afară? Vântul, vântul, vântul azi înconjură pământul. pământul. Vântul, vântul, vântul, azi, azi înconjura pământul!" Și fără să se închisească, de fel continuare să mănânce și mai cu poftă. Cum îi plăcuse grozava copărișul, Hansel mai rupse din el o bucată, iar Gretel nu se răsă nicia mai prejos și desprinzând un ocheam de geam, se așeze jos și început să ronțe cu poftă. Și când nici nu se așteptau, odată se deschise ușa și o femeie bântrândă de tot, ce se sprijina într-o căjă, ieși din casă, târșindu-și picioarele. La vedere ei, Hans și Gretel se speria atât de tare că scăpară tot ce aveau în mână Dar vezi că bătrâna nu-i lua la rost Ci începu ai i întreba Clătinând ușurel din cap Ei, copiii mei dragi Dar cineva v-a dus aici? Poftiți de-a intrat Și rămâneți la mine nu vă fac niciun rău Și luându-i pe amândoi de mână Îi duse în căsuță iar acolo îi aștepta o mâncare să-ți lindi degetele în alta, lapte și clătire cu zahăr, mere și o mulțime de nuci. După ce se ospătare ei bine, cu așternutul cum îi zăpada și Hansel și Gretel se culcară fără nicio grijă și se simțiră în al nouălea cer. Bătrâna se arătase prietenoasă ca să ne câștige încrederea, dar vezi că era o vrăjitoare haină care pândea copiii ca să-i atragă cu șoșere și mere, și numai de aceea făcuse și căsuța din turtă și cozonac, să-i mai ușor. De cădea vreun unghiarele ei îndată îi făcea de petrecanie și după ce îl fierbea îl cu totul. Ziua când se bucura de un astfel de ospăț, o socotea ca pe o zi de sărbătoare și cum de n a fi fost așa pentru ea. Vrăjitoarele au ochii roșii și vederea scurtă, dar vezi că adulmecă de departe ca și vinere când se apropie picior de om. Și la fel de bine adulmeca și cotoranța asta. De cum i-a simțit pe Hansel și Gretel că se apropie de acele locuri, a și început a hohoti cu răutate și în vorbele ei era numai jocoră. <gri> pe aștea i am în mână! Nu-i las să-mi scape! De cum se-i viră zorile, vrăcitoarea fu în picioare ca nu cumva să se trezească mai înainte copiii. Și când i văzut pe amândoi cât de drăgălași dorm împreună și cât de rume și de rotofei le ia obrazul, nu mai putut de bucurie și începu a mormâi mai mult pentru sine. Strașnic că o să am! N-am ce zice! Ei, și apoi apucându-l pe Hansel cu mâna ei străgită, îl împinse până la un gărduleț cu gratii de fier și închise acolo. Și era zavorit așa de strașnic, că oricât a fi strigat și s-ar fi zbătut, nu i-ar fi folosit la nimic După ce-l puse la popreală pe Hansel Vrăjitoarea intră în camera Unde dormea Gretel și zgălțuind-o Ca să o trezească început Au o cărșă, a striga Sc! Leneșo, scoală și du-te de a să-i faci o fiertură bună lui verdețo. Că l-am închis în gras și trebuie să-l îngrășăm! Si nu mai pire Dacă o mai împlini, o să-l Se poate! Greta începea a plânge cu lacrimea mare, dar vezi că lacrimile ei nu-i moi are inima cotoranței. Și Până la urmă, trebuie să se supună și să facă tot ce poruncea vrăjitoarea acea haină. În timp ce lui Hansel îi se aducea cea mai bună mâncare ca să se îngrașe, Gretel abia decăpăta de la vrăjitoare niște coși de raci. În fiecare dimineață, cotoranța se strecura șonticăind până la grajd și încă din prag se apucă a striga. Hansel! Ia scoate un deget afară să văd dacă te-ai de ajuns! Nu, nu, nu! Dar vezi că estețul de Hansel îi trecea printre gratii un osicior și cum vrăjitoarea avea ochi tulburi și vedea ca prinsite era încădințată că îi întinde un deget și de fiecare dată se tot minuna cotoranța cum de nu se mai îngășea. Trecură așa zile și văzând că, după a patra săptămână, Hansel rămase la fel de ogârjit ca și înainte, își pierdu răbdarea și nu mai vrut să aștepte. Hei, Greta! Da? Grete, Da? Grăbește-te de a adu apă, că de ai curge untura de gras ce e, ori de slab ca un ogar, eu pe Hansel îl tai mâine și îl pun la fiert. Nu, nu se poate! Vai, cum se mai boci piata surioară când trebuie să care apă pentru a doua zi. Și cum îi șiroiau lacrimile amare pe obraz! Doamne! Doamne ajută-ne! De, de s-ar fi întâmplat să-ni fiarele selbatice ale cudrului. am fi murit magar, împreună! Ia mai sfârșește-o odată cu bocitul! E, e, că doar nu-ți ajută la nimic toată văică reală, nu? Nici nu se luminase încă bine de ziua când începu Gretelor Boteala. Că doar trebuia să care apă să atâne cazanul pentru fiertură în câligul de fiert și să aprindă focul. Mai întâi aș vrea să punem la copt. A că am a prins cuptorul și aluatul l am înfrământat de mult! Nu sfârși bine vorba că vrăjitoarea o și îmbrânci pe biata fata afară unde era cuptorul din care ieșeau limbi de flăcări. Hai! bagă te da, de ce? Vezi dacă e destul de încins ca să punem înăuntru pâinea! Da? că ca furicită de cotoranță nu degeaba o îndemna pe fată să se vâre în cuptor. Că de îndată ce ar fi fost înăuntru, vrăjitoarea, pac! Ar fi închis cuptorul și ar fi ținut-o acolo până ce se rumenea bine. Și apoi ar fi mâncat-o. Numai că Gret îl băgă de seamă ce gânduri clocea în cap vrăjitoarea și se prefăcu că-i nătângă și neîndemânatică. Uh. Aș intra? Aș intra, dar nu știu cum se fac. Pe unde să intru? Pe aici? Și cum anume? Mm. Nu știu." Ești proastă ca o gâscă! Auzi? Păi nu-ți da prin pe un nu-ți că e deschizatura destul de mare, da? Mm. Ia uite și eu aș putea să încap în ea!" Da?" Și de câini se apropie de cuptor și își vără capul în el. Gretel doar asta aștepta. Și dădu un brânci zgrip aici, se duse până în fundul cuptorului. Acolo închise ușa de fier și puse să vorbim. ce mai urlete ți auzeau și răzbătau dinăuntru. Dar vezi că Gretel fugi de acolo ca să nu mai audă. Și vrăgitoarea cea haină pierii ca o netrepnică arsă de dogoare. și arse și arse până ce se prefăcum scump. Gâtel de fuga într-un răsuflet până la gradul unde era închis Hansel și deschizându se strigă bucuroasă. Am scăpat! Am scăpat, Hansel! Am scăpat, frățioare! Vrăjitoarea a pierit! Dacă auzi ce spuse Hansel, săria afară din graj tocmai cum sare pasărea din colivie când îi se deschide ușița. Și văzându-se iarăși împreună, își săriră de gât și se sărutară și bucuria le râdea în ochi și în inimă. Și de voioși ce erau, țopăiau al nabi ca niște iezi. Cum nu mai aveau de ce se teme, intrarea în căsuța vrăjitoare și acolo, ce să vezi? În toate unghierele erau numai sipete pline cu mărgăritare și nestemate. Eee, e, astea zic și eu că sunt mai bune decât pietricelele noastre! Zise Hansel și și umplu buzunarele până nu mai putu. Iar Greta spuse și ea... Da, vreau să aduc și eu acasă o mână, două din ele, da, da! Și alese și alese până ce își umplu șorțulețul. Acum? Hai să o tulim de aici! Cât mai degrabă! Că mult mai ușoară mi-ar fi inima de a ști că am ieșit din pădurea asta fermecată. Hai, să fugim! E și merseră ei ce merseră cale de câteva ceasuri și numai ce ajunsere la o apă mare. Ce ne facem, surioară? Că nu putem trece! Nu văd peste apă niciun pod, nici măcar punte cât de îngustă! No. E, dar trece vreun vaporaș? Bine ar fi, doar prin locurile astea slabă nădejde. Da? Uite! Uite! Mai încolo, văd o rață albă nătând. Poate că deșurubau-ul m-ar ajuta să ajungem pe malul celălalt. Hai! Rață, rață Ia-i în spate! ia în spate! Plioară, plioară, pe Hansel și Greta! Pe Hansel și Greta! Că nici pot! Că nici pot, nici punte n Apa asta mare Apa asta mare Și se apropie rățușca și Hansel îi se urcă în spate Apoi rugă și pe surerea lui să vină lângă el Hai. Dar Gretel Hai. rămase pe mal și zise no, Stai, cum să vin? Nu vezi că i-ar fi prea greu rățișoarei Mai bine, mai bine să ne treacă pe rând Și rățușca așa și făcut după ce trecură cu bine pe celălalt mal, mai merseră ei ce mai merseră și, pe la o vreme, pădurea a început să li separă din ce în ce mai cunoscută. Și, într-un sfârșit, numai căzărire din depărtare casa părintească. Tii, ce-o mai luară atunci la goană, de resfâriau călcăile călcâile în alta. Trecură pragul casei și, dând vală în odaie, sărire de gâtul tatălui lor. Era și timpul că, de când își părăsise copiii în pădure, bietul om, nu mai avusese o clipă de fericire. Pe femeia însă, nu mai găsire copiii, murise. Gretel își deșertă șoțul estru și începu a se răstoguri prin rădaie margaritari și nestemate de te mirai de unde mai e atâtea. În acest timp, Hansel scoase și el din buzunar câte un pum plin de pietre prețioase și după ce le aruncă pe podea, a să arunce alt pum până ce-și gori amândouă buzunarele. Și așa se făcu deși îndată tălpășisa de la casa pădurarului toate grijile și nevoile care stătuseră până atunci pe grumazul omului și al copiilor lui, și trăirea ei împreună numai în bucurie și fericire. Ei, și-am încălicat pe-o șa și v-am spus povestea așa, dar uite că mai fuge pe aici în șoricel și cine l -o prinde, l-a văzut dorocul, o să-și facă din blana lui o căciulă mare îi troata carului.